nálatok már van epres ember? Van, van, van, van, van, hát, láttam vele. Láttam. Alig várom, hogy transformálódjon dinnyis emberré. Amúgy a dinnyis ember Illuminátiról vagy majd kéne csinálni egy adás, vagy valami ilyesmit. Az ilyen összeesküvés-elméletekről, abban szóba jön, a van. dinnyis ember Illuminati. Az elméti szabad kőműves. Ne, az teljes rosszabb. Le... Nálunk ez a teljes lefedettség van, mert a epres ember... ...ből átalakul emberré, amiből meg fenyőfa ember lesz. Hmm. <gül> ez ilyet, Tehát a, az a lényeg, hogy... De emlékszem, ott la, Debrecenben laktunk véteikkel, és ott volt a dinnyés ember, ott a panel előtt. És konkrétan egész napot volt. Tehát, hogy hajnék kettékor kinésztél, ott álld. <gül> emlékszem, amikor szakadt. szakadó mentünk haza. Akkor is ott állt. Ott állt mindig ott állt konkrétan. Amikor, az, az NPC-ek ilyenek. és sétáltunk, az a hajnali kettőkor, és bent volt a és ember a csapúca. Nem is a csapú, mi az? A sínai. A, a, a, az a sínai? nagyon félelmes volt. A még a... Az még nagyon régen volt. Igazi NPC-ig. meg is ijett, Én megijedtem szabályosan, mert egyszer csak ott volt egy ember a sötétben Meg a, izé, nem a izénél volt ott a... görgei. Ott is. Ez az, ez így is ember mindenhol. Mindenhol ott volt, igen, amúgy igen. Na jó, elkezdjük az adást. Üdvözlök mindenkit a 01 podcast 50. adásában van vagyunk, vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple podcast-en, és tudtok nekünk e-mailt írni a 01 podcast az ra természetesen ez végig betűvel van, és van egy csodálatos Discord szerverünk, is, ahol borzasztó jó információkat tudtok megtalálni. A mai adásban Mondtam, hogy 50 rész, nem baj. 50. rész. A mai adásban a fajok szerep. Fajokról beszélünk a szerepjátékokban is itt van velem a szokás csapat. Mark. Sziasztok! Halli És a Nézzük! Én meg Nicska vagyok, sziasztok, helló! Kétszer mondtad a 50. adást. Tudom után rájöttem, mikor, mikor kimondtam. De nem baj, jó lesz, nem baj. I baj lehet. Jugi uh, idők, 50. 50, tehát, igen, igen, igen, hát milyen jó kis adásra fogunk. Most nyomatni meg ilyenek. Egyáltalán nem kontroverso. Nem, amúgy meg nem, igazából nem tudom. Izé miért parásztatok tőle. Szóval melyik a. melyik a klasszikus fantasy fanok? Én egyébként a Izé jutott eszembe, egyébként a.. Fanok. Fanok Fajok, akkor fa fajok. Én nekem a Lord of the Rings jutott eszembe a klasszikus. Of course. Ja, hát a, aki kitalálta a High fantasy e, a, Igen. Tehát ne, nekem, nekem hogy, hogyha erre gondolok a klasszikusokra, akkor a törpe elf félszerzet is az ork ütött eszembe nagyjából egy elsőre. Meg, meg, meg Tom Bombadil. Hm. Érdekes, érdekes, mert a félszerzet az ugye a hobbit, a gyűrűkorából, Vagy a félszerzet, is mondják? Ja, lehet. Hát, az a magyar fordítása. Hogy hobbit, igen. De, ne, de a félszerzetet ezt használják rá? Ha nem tündék. Mi? Igen, így van, tündék. Hobbit. Fél félszerzet, az nem tudom megjelenni közében. Hát persze, hogy a filmben. A filmben mondja, hogy félszerzet, nem tudom. Aha. Többször is, szerintem. Na, valószínű. Ezek szerint. De igen, akkor tündik. Nekem az mindig egy ilyen mindig egy kérdés volt, hogy, vagyis nem is kérdés, csak megzavarodok benne, hogy valahol törpnek mondják, valahol meg törpének. Á, hát igen. És, és én, nekem, nekem valamiért a törp az, ami is sokkal jobban megfogott találsad, olyan magyar felításában törpnek, törpnek használják. És valószínűleg ezért, mert de egyébként meg, meg jobban is szeretem abban a szempontból, hogy kicsit így... Talán jobban így a törpének a többi jelentését, mert a törpe az így, nem tudom, azt értem, hogy ez egy kis ember, úgy mond, de hogy végig egy fajról beszélünk, amikor a törpéről beszélünk. Hm. volt egy nagy vitám, vagy nem nagy vitám, vagy egy nagy kiutatást kiokta kaptam ezzel kapcsolatban, hogy nem törp, hanem törpe, mert a törp az ópikék-törpikék, is, az teljesen más, hanem az törpikék. És Okay. Az, az elfek, azok meg tündék. tündék igen. Igen. Igen. A, a máguson törpe egyébként. nem tündér. Vagy igen. Csak azért, mert az elf alapból meg manót jelentene. Igen. Mm, szóval még jó, hogy jó fordította. Amúgy meg az a törp törpe is szerintem... Nem lehet, hogy az is az angolból ered. Mire gondolsz? De azt tudom, ez egy ilyen nagy vita, hogy hogy van a törpéknek a többes számú alakja. Aha. Dwarves, vagy Dwarfs? <gül> És ez <gül> így... Kimondva furá hangzott, vagy De, de, de ért, de hallod, nem? É, dwarves? Éjszem, hogy mire Dwarves. Vagy <gül> törpök, vagy törpék? <gül> Körülbelül. <gül> Aha. És ebből megy mondjuk, hogy most akkor melyik, melyik a helyes? Én gondolom mind a kettő, ahogy a működnek általában. Ja, ja na, na. ha bajdunk ki akkor nincsen rossz, ahogy az emberek használják az a jó használat. Igen. El, Igen. A, tehát igazából attól függ, hogy az adott lore mit mond meg, melyik a helyes formája is kész. Hm. Még mindegy, nem számít. Na jó, de, amit... de akkor Te ezeken azó... kívül mik vannak még? Az orkok, az meg az orkok, a koboldok. Koboldok? Goblinok? A, a, kobold, a kobold az milyen? Milyen a kobold? De, de vagy gobbók? Vagy mi, minek Goblin. így? Goblin. Goblinok? Mert a kobold azt nem létezik, hogy goblinok az... van helyette? Nem, vannak koboldok, csak koboldok. Ez, szerintem rendszeren, minden rendszer máshogy más, ért, értelmez, mert a D&D-ben a kobold azok ilyen mini sárkány leszármazott lényeskék. És egy sárkányba De ez nem csak a Gobindnak a fordítása? A kobold. De ugye van, a, van az a híres és családos magyar ez film a hercegnő is a koboldok, és vagy a koboldok, meg ilyen igazán igazándiból. Például. Mi? Nem, Mi? Azt a az nem. nem, nem. Ha, ha, Mesé, ha, besé, nem, a Nem, nem. Nem, nem. Nem, nem. Nem, pedig. Nem, hát, jókat énekelnek benne, és én még... Uh... Sting nem valami nagyon híres énekes van benne? Hercegnél is a kobold, ezek trollok De ez valóban. ez egy magyar, ez egy magyar cucc. Ez magyar a. rajzfilm. Aha. Nem létezik. De most elmézhetetek? Hercegnél is a kobold. Ez nem az. Az nem, az a labirintus. Mi? Mi? Herceg nem is a kobold. Ez egy rajzfilm. Ja, tényleg, van fiam. Fiam. De, de, de, de igen, erre gondolok. A hercegnő is a kobold. Igen, mm -hmm. igen. Ja, meg És, meg ez, meg. és ez, ez, ez magyar részben. Magyar... Uh, nem é. is tudom valami, koprodukció valahogy. Gondolom Jugoszláv, nem? Ja, direktórius Kémes. <gém> Egyesült királyság és Japán. Hm. Na jó, ma is tanultunk valami újat. Érdekes. Dezsőfi rajz Katalin. Az ő asszisztents... ...értélem ismerős... Na jó, folytassuk szerintem a témánkat, ööööö... Fedobó egy egy ilyen kibaszott pengört... Kof... Kofitz, passz meg. Kofitz. Ez megfit. Na, ez az. Mi? Jó. Nem, én teljesen lemaradtam. Ez biztos, hogy láttad. Nem emlékszel, de láttad. Biztos, lehetséges, hogy láttam, nem vagyok, nem vagyok meggyőző róla. Ez volt az én gyerekkori gyűrűkurám kb., vagy ilyen, ilyen fantazia, magyarul beszéltek is, és normális minőségű volt. Hm. Na, jó. Na jó, akkor ott tartottunk, hogy belementünk be be abba, hogy most a, kob a koboldok, azok a goblinok, e igen. És igazából Na, igen? Az egy Mi? Nem. Nem? Mi? A gyűrűkurában például? De nem. A hobbitban vannak koboldok, és azok... Szerintem azok nem? Goblin, az nem? És azok magyarok Koboldok voltak a Hobbit 2-ben, azt hiszem nem tudom melyik háromban. Tényleg? Csak én összelel, mert nincsen magyar vizé megfelelője, míg az nincs mire fordítani. Hát Vagy így, így. a hercegnő is a Kobold alapján az is, azt az angolok a Goblinra fordították, úgyhogy... Uh -huh. Hogy műek, Lényegtelen az a lényeg, hogy el, az van valami, de amúgy klasszikus fajok között tartozik még az orkok, akiket nem említettünk szerint. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Meg. -e? Orkok és félorkok. oké okay. <híram> fél tudom. Trollok voltak. De most miből induljunk ki, hogy mik a klasszikus folyok, amik játszhatók szerepjátékba? Vagy ami ilyen mi zsánerben? Hát, mondjuk de... a fantaziról beszélünk, hogy most így fajokról beszélünk héttelen, hogy ab abban hát... mik a klasszikok. Igen, a klasszikus fantazi folyok, a klasszikus fantazi folyokra gondolunk, gondolunk De vagy, e ami mondjuk a mi van, mert hogy a szerepjátékben be... nincsen fél ork, fél elf, vagy jó fél elf de lehet, van, de... Aha, értelek. Igen, Ez is mondjuk jó kérdés. Hát, uh, Aragorn is egy fél Igaz, yes, yes. igen. Sőt, ötjéreket, Csámot. Ah, elfejtettem. A, a Fatert a, az, az apja. Én... Azt mi ügynök, Elfejtettem. Miért nem tudom jutni? Errond? Errond. ő is fél elf, nem? Ha jól emlék. Ő elf. Csutka elf, szerintem. Úgy hogy. .mondhatni! hogy elrond, meg a testúlya, ők féltündik. És akkor. Amúgy, ha meg belemegyünk nagyon a tolkénybe, akkor nem, mert hogy ők májárok, meg vajárok, meg tudja, mi. Nem enjünk, ennyire mélyen bele. Szóval, egyébként ott jártunk, hogy akkor igazából szerintem a. Esek, soroljuk fel a klasszikus játszható fa, f, f, fajokat RPG-ben ja. vagy valami ilyesmiben, azért is az, az szerepjátékban, és utána lehet mindenféle üzéket venni. Tehát mi, mi az, amivel sz, szok, mikor játszol, szoktál látni? Ezeket már elmondtuk. Szünde el, vagy el, törpe. Ö... klasszikus. Meg, meg a felszerzett vagy hobbit. Ezek szeretnél a nem? És Én azokkal annyira és megintem. Gnóbok. de Fejezzezett lehet, hogy nem is. Ja. Jó. és akkor most ö, tágabb értelemben játékokban mik vannak még? Ugye vannak, Pitron dra Dragonkinek, vagy mi a neve? nem tudom, hogy mondod magyarul. Dragonborn. Born. Uh -huh. Dragonborn. De ez már egy ilyen új kitalált dolog, szerintem. Az, nem... az, hm? hát az az egy keresztezés, nem? Ez egy lesz, ugye? Egy Dragonborn. Pontosan jönnek, hogy, hogy ez nem fél sárkány, hanem, hogy valami van, nem is rémlik már pontosan, honnan jönnek pontosan a Dragonbornak, de hogy, hogy nem, nem az, ahogy megy a bad megkentyinti a sárkányt, és akkor lesz a, a Dragonborn, hanem, hogy valami más úton, módon egy, mint Lizard Lizardman kb., hogy egy ilyen saját meg, meg, meg dolog. Csalódtam. Absz abszolút csalódás. Jóban tetszett a bad nem tudom, mi ez a nagy Sárkánybuzulás miért ennyire vannak megádva az emberek a sárkányokkal, meg az RPG-k? Mondjuk jó, a Dungeons and Dragons megértem. Muszáj belerakni a Dragonból. Benne van a nevében. I igen. A Dungeonból is. Van. Nagyon bírtam, a gyerek gyerekként a sárkányokat ilyen, ilyen nemes, meg ijesztő, meg meg. Tehát én nagyon jó átmenet volt a, a dinócsikorszakon. Igen, a dinóból, hogy lettél lovag? Igen. Ő, hogy döntötted el, hogy melyik személyiséget választott 11 évesen is készült. És <gül> abban jó átmenet a sárkány, de át, mit, Ö... mit nem szeretsz a sárkányokba pakkel? Hát, ez hát egy... nem, Igazából nem tudom miért. Nagy! Nem és nem erős! Érve. Túl van tolva. Mitej, csak szereti az edgy dolgokat és a sárkányok nem elég egyik azért. Hmm. Nem az de a Shadowrun sárkányok azért eléggé kurvára egyik szerintem. De azokat Na. is. A Shadowrun <síns> sárkányok azok menők? Azok geci menők, de az biznisz menők más. Igen, biznisz menők. <gül> Egyébként apropo, ha már itt tartunk a vagy nem tudom, hogy ott, ott tartunk-e már, nem így. szerintem, hát például Kajitot meg az ilyen, ilyen ma macskákot meg felső soroltuk még. Jaj, jaj. Azok már nagyon más, úgyhogy ez már nagyon ilyen al dolog, vagy nem tudom, hogy mondjam. De például az, mondjuk egy Kajit azt az szerintem még azért nem van nagyon, nagyon egyedi, az például szerintem több, több világban is feltűnhetnek ezek a macska ember típusú dolgok. Mondjuk az, vagy... az RDS Crossos, a Kajit Kajit maga az egy kurva jó ott lett, hogy hogy Igazából egy, egy faj, de ugye van a sima házi macskától kiindulva, akik ilyen kurverős varázs használók, és azok az is a faj részei, az ilyen humán uh, alakú, akiknek mondjuk rendes emberi lábuk van, olyan kácsítik, és utána meg ilyen óriás rossz ránát keresztül mindenféle ilyen és hogy az egyetlen egy faj, csak ilyen különböző uh, holdálásokkor született ilyen fölrik. Amúgy igen, ezt akartam mondani, hogy fölrik, igen. Ja. Hát, azért vannak be az Elder mert a programozók főrik. Hé, hmm. hey, nem! Nem az, az, az összes programozó. Nem nem, nem, nem, most én azért vagyok kiborúva, hogy nem azért vannak be, hát legyenek a programozók főrik, engem nem érdekel, és azért azért, hogy nem azért vannak be, nem kurva jó a lordjuk meg az egész hilán. Hát, jó, az Elder az a, az tényleg jó, mondjuk az Elder -ba az ban a is, még a Wood is kurva jó a lordjuk, nem tudom meg van, hogy a fa elfek azok amúgy kannibálok. Igen, igen, igen. És szigorú diételjük van. Hús-húsa. Csak hús. Milyen mi izében? The Last Igen, aha. De, és a... Hm. annyira, a, a vallásuk az a része, hogy annyira tisztelik a természetet, meg a növényeket, hogy nem esznek növényeket, cserébe hús esznek. De az kukosokat. <laughs> Ezért azért... <laughs> Akik írták az endesz azok akkor sok LSD-t, meg mindenféle egyéb rossz, rossz, rossz, rossz. A, az, az, az egyik könyvben még mai napig megragadt, hogy valami izét, ilyen húsléből erjesztett piát isznak, tehát olyan szinten, hm. hogy én arra kíváncsi vagyok. Tehát azt az, az valakinek meg kell csinálni, a rekreálniuk kell. A gulyás bor. Gulyás. Mm. <laughs> Hallott. Gulyás bor. Szép. És akkor ezek már ilyen különleges a falok, nem teljes mértékben fantasy-specifikusak, nem? Még Hát a, a, amit nem, a, nem, amit a kettőt legutoljára mondtunk, mondjuk a Kajit, meg ezek a Dark vagy a Wood Elves, talán ezek annyira nem szerepelnek minden játékban. De, hát, meg minden, igen. hát nem, de. Azért nem, nem, a legtöbb fantaszívban nem kell sokat gondolkodni, hogy egy macska ember előjöjjön, lásd programozók főrik. Hmm. Lásd bágus, abban is vannak. Na, csak nem, nem jön. szokták az emberek játszani őket. É, é, é. volt? Nekem volt! Na, ki a főri? De, de, hogy vagy, Melyik ott a macska ember? Ott a kálok. jó kál? Jaj, tényleg, aha. Gyikember? Az, de de az, az az. Én a gyíkembertel ezen gondokoztam az előbb, de szerintem azok inkább dragonkinek, nem? Az a baj az, hogy az nem is... fantazi. Mert... Mi a Warhammer-fantezi? Nem, hát az azonban is szerepül létező dologról, érted? Most ez olyan, mintha az ember fantazi faj lenne. Most a gyék lényekre úgy beszélsz. Á, értem. Vagy nem, Mi? Mi? nem. Miért? Miért? Én meggetettem a koncelót és így... Műsora! Ja. Ugye most ebben is beszéletünk fajként akkor a gyík, ugyanúgy, mint a gyíkvényekről. A gyík emberek is ez valódi elbürek, szóval ez nem játsütetése fa egy fantazinak, hanem De, hogy utána ez, négy, egy dolog, csak De épp azért hmm. nem. Oké, okay. jó. Rendben. Rendben. Megvetted? Uh -huh. Kutya van, vagy farkas ember, az nem számít, hogy a farkas ember. Amúgy miért? Hogyha beraknak főriket valami játékban, az miért mindig macska? De amúgy... Mert a funkciójában ugyanaz, nem? Nem, <gül> mert farkas az van? És hogyha... Aki... Vannak vérfarkasok? A szörmók kultúrában, érted, hogy a kutyák akarnak lenni ezek nagyon oda vannak a vérfarkas, úgy oda tud lenni a vérfarkas érmacska, meg úgy nem lehetsz, nem tudom. A vérmacska nem lehet? Hát, úgy van. Word of darkness van ilyen kiegészítő kiegészítőjeként, azt hiszem, a vérállatokkal. Jó, de érted, a Word of darkness kiegészítő az hmm. az olyan, hogy minden folklore amit találtak valahogy fogták és átfordítottak valami könyvbe, vagy hogy mindenek van megfelelője, meg leírás Ja. Vagy nagyjából Amíg az Elder scrolls van, where what disnow? Verbor Verbor, meg Verber <laughs> Verber, azt akartam még szó. Medvedis Medvedis Jó, az szóval Medvediszti, ember, Medvediszti, Medvediszti ember Amúgy meg a fantasyból átívelhetnénk amúgy a skifi a az Szürke emberek, meg ilyenek, nem? Az szürke emberek, ufók. ufók. Ja. Ufóka, fóka. Meg... Tovább megy Tovább mehetünk, de igazából vannak olyan szerepetékok, ahol nagyon-nagyon unik van is sehol máshol nem jelenik meg. Tudtok ilyenről? Biztosan. Um, no, a tiefling a DND-be, ez mennyire egyedi, mennyire nem, de. 14 éves egy Lord kitalálja, hogy Tifling akar lenni, azért, nem tudom. Bély Gördő És akkor én vagyok a sötétség hercege, és apukám Luciferkel. Én á, Ászi már akartam benne. Ah, az a Tiflingnek az, az elrendétekje. Hm? Hm? Ja, igen. Ja. A, a genázira genázi gondoltam hirtelen. A... Ez a D&D-fajok, de amúgy most a, amiről beszélsz, az is ilyen, e, tehát, hogy ilyen elementál fajok. Ez a lényege, dnd ben van ilyen, tehát, hogy, ami, tehát egy másik síkról jött, teknek a vére elkeveredik az emberek vérével körülbelül, erről van szó. Ez egy viszonylag különleg érdekesebb koncepció. Hm. ja. ja. Tehát egy kicsit egyedibb, de utána ez szerintem mindenki e... volt de... Warforged Eberon, ez a D&D Eberon-ból. a, a gépemben? A... Ha. Vá! Wow. Mondjuk ki érted, terminát, hogy megnézel is kész akkor. Ja. Itt, meg kb. ha jól rémlik, a lór is valami és vagy tényleg, de arra gyártották őket, vagy ki, arra készült a faj, hogy amit a nevük is mond, hogy háborúzzanak, aztán... Hát helyettük háborúzzon. Tehát az m varázsló helyett háborúzzon, az csak... Na mindegy, de most nagyon egyedi faj, hát most Sembaj, ha nincs, csak felvetettem a kérdést. Mondjuk érzed, máus má bajzék, kibaszott amundok. Jaj, persze, persze meg maguk az akvírók, hát az annyi legyen absztrakt, ők érted, emberek, nem nagy idéző egy faj, de érted, és olyan normális leírás nincs róla, hogy vagy jó vannak könyvekben leírásod, de ugye, egy is ugyanúgy néz nem egy ilyen big hideous mess of Hello. Én azt hiszem, hát, csak ilyen hát, hát, szupermenek, az a embernek néznek ki. Kik? Az akvírók? Az akvírók, aha. Hát az minden is. Igen, egzebb a démonok, ilyen nem megfogható vagy ilyen... Amit én olvastam abban, az, az volt, hogy. A, a, a való vérűeket azt úgy írják le például, hogy száz személy, száz száj beszél hozzá egyszerre. Te ugye ilyen alakváltók, és akkor bárhogy kinézhetnek. Úgy, volt egy olyan, hogy Volt egy csata, hogy ha, a sadoniak harcoltak az akírok ellen. Egy fáj. Az egy és... fal. Az amiről te beszélsz. A sikriszek vagy mik, amik yeah. alakváltók. De ugye annak a hogy ott a lovás meg a ló az egy lény volt igazából, és akkor így így. így nekik egy öt perc, mire ezt felfújják, hogy igazából a, most a nem csak a lóval harcolnak, hanem a lovásra is, vagy egyszerűen meri vannak mivel nem mindegy. Hát a, tehát a mágusba, a akvírok -ok az kicsit a lovecrafti eleme az egésznek. Ja. De mondjuk most játszható fajokról beszélünk szerintem elsősorban. De hát, hogy akikkel, akiket megszemélyisíthetsz, nem? Hát ja. most egy első sorban, igen. Hát, hát igen. A skifizé, ah, megvan, eszemültött. Van a Eclipse nevezett nevezetű kifiam mert szeretnék veletek játszani. És ugye az az emberiség, hát mondjuk, hogy távoli jövőjében, és vannak felemelt fajok, az az Varjak majmó, korangutánok és polipok, és játszhatsz polipként. Sőt, játszhatsz kiberpolipként, ahogy egy nem húcsvérteste van a polipodnak, hanem egy robot teste van. Hm. Na, ne neked. Hm. Hát nagyon eredeti, tényleg. Egy földön található fajt érte a fervazni. Hát ez, ez már a fajok hát átmegy a fajok mint a félelf, meg a féltörpe vagy mit tudom én, fél is jó. De, fél óra Vagy ló ember. Én egy ló emberrel leszek. Azt Kenta úrnak hívják. Soha nem játszunk azért, egy küzdfész úgy érzem. Már látom a jövő poénokat ebből. Lehet, hogy fél ló hogy... Kenta úr, bassz meg. Melyik részhez fél ló? Igen, fordított Kenta úr, tudod. Men, men. Tényleg, amúgy igen. De amúgy... Kenta lehet valahol lenni, például? Biztos... Kenta úr! Nem! Nem lehet sehol! jó... Szék! Tiltják! Szép, Le van írva, Kenta nem lehet! Az csak csak MPT lehet! Nekem amúgy a mágos udvari orkok azok tetszett. Mert azok bücsörek pontosan akkor mondd el hát Nem az, hogy izé, tehát jó van, hogy orkok, de emós orkok. Legalábbis az alapsztori alapján azok yep. el lett baszva, hm. mikor kreálták őket máikusan, és ezért kicsit fura, a, fura az asztral testük. Hm. És Csak nagyon sajnálják, hogy így vannak. Körülbelül. Hm. Hogy elnézést kérek, Én... hogy létezek. De folyam. Folyamatosan borotvál... van, amelyik folyamatosan borotválkozik, mert szőrösek is, úgy talán emberek, emberszerűbbek lesznek, és hm. is rájönnek, hogy nem. <gül> <gül> <gül> Tehát pár embert is ismerek, aki így szomorú, mert nem embernek látszik. Igen. Na jó, akkor ö... eszembe jutott még egy elmót, na mondjad, mondjad, főnök. Van a runquence-ben, és szerintem játszható faj is, a kacsák. Lehet ilyen humanoid kacsa Ez egy ilyen bronzkori szerepjáték És ilyen kicsit lenézett faj benne az ilyen kacsák És játsz az kacsoként Oké, rendben Most nekem is eszembe jutott egy ilyen különlegesebb faj Ami kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, hogy Ez uh, mi az a... Numenera? Megvan az a RPG? Nem, hallottam De, már hula. Párszor meséltem lóra. Uh -huh. Meséltem, abba, abba is lehet. Ez inkább skifi, ugye, ilyen skifi fantazi, félig meddig. Az egész világ arra épít, hogyha elég fejlett valamilyen technológia, az mágiának tűnhet. Hm. És ez az de mindegy, de abban van egy faj, ami végül is két külön faj. Egy orangutánszerű szerű furcsa lény, meg egy gomba a hátán. Hm. És úgymond ilyen Split personality kell játszani vele, hogy néha az egyik okos, a másik kevésbé de erős, de hogy úgy egyként dolgoznak, és ilyen érdekes koncepció. Jó, Fajdnem. akkor menjünk át a fantasy után a Szifire. például. Ott milyen fajokat ismertek? És most már nem muszáj szerenem hozz meg ilyesmihez mennünk, hanem gyakorlatilag akármilyen. Bár ugye ez egyébként eléggé, ez egy fentezi egyébként a valóságban, de végig is Skiffynek van előadva. Ott, ott mondjuk félszerzetek nincsenek, de cserébe vannak orkok meg trollok. Amik szintén játszató hm. Ah, tűnikdék meg a törpök mellett. Törpék, törpök. Törpök. Kiber, Kiber emberek. igen. Hát az a baj, én szerintem hogy is Star Wars-t ismerem úgy mélyebben Aha. Ott mondjuk rengeteg faj van. Kurva sokkal. Hát az ott millió faj van, ja. Hm. És egyébként az, azokkal be... a fa fajokkal szerepjátékban lehet lenni, vagy ott is csak így a klasszikusokhoz lehet hozzányúlni? Hát azért így... lehet. Nem tudom, az izét olvasgattam melyik. Egyszer mondtátok a negyedik, második kiadását az egyik Star Wars-ról a nem lenne rossz játszani? A mondta szerintem, hogyha mondták. A, jaj... a szagát játszottuk át, És hát nekem az van, mert a. én szerintem azt mondtam. Hát van benne egy, egy, a, a egy jó, a, a jó pár. trandosanok, trandosan Bounty hunter is képzeltem. Hmm. Jajjik. Ja, na igen, az rád van. Vagy az ég. van itt minden. És mi te mi a a vukikról? Hm? Hát, nem tudom, szerintem. Egyszerűen a, a hatalmunktól felövezve egyszerűen muszáj birtokulnunk a Nem tudom, Hogy vagytok vele? Nem, nem, semmire való népség, amíg nem csinálunk belül jó szolgákat. Vukik, hm. hm. Na, az a szörvók, aki vukivel vel játszik. De pedig, hát a csubak olyan kurva menő. Hát mégig szóval láncolva, de szóval, <gül> És végig hozzá van láncolva egy nála jobb emberhez, hát nem tudom. Hm. Uha <gül> érdekes dolgok. Én, hogyha a Star a akkor csinálnék egy jabba Ő milyen faj? Hut. Hut. Igen, de, de konkrétan ugyanolyan lennék, tehát hogy nem tudnék mozogni meg ilyesmi, csak lennék így egy bolygón és így Érted? játszunk valami szerepjátékot, és Ricsinek csóra nem sikerül egy hasznos karaktert csinálni. Nem, még mi a csak úgy heverésztünk egész nap, és így röfögnék. Azt most is azt csinálod, nem? Szóval. Sok van. Most Star Trekben, meg ugye a legjobb fajok, a valamit rakjunk rá egy ember homlokára is Ugyan, Nem is gondoltam bele, Skiffy-be, aztán tényleg végtelen fajta faj van. Mi tudom, nem, legyen, nem kettő, vagy legjobb Skiffy-faj amúgy, Csak hogy nem, nem is gondoltam bele, hogy írtam a kérdést, hogy skiffy mennyire végtelen faj van. Csak így az, nem tudom, a Shadow-ra légy jutottam kb. Gondolkodtam, de gondolkodtam, tehát a Star Wars, Star Trek, ezeket belevesszük akkor már. Már annyi van, hogy felsorolni nem tud, aztán ha még kicsit még távolabbra tekintesz, akkor meg ezt nem De érted, csak vegyük a Dr. Hút, amiből konkrétan egy részt nem láttam, abban van kb. 700 millió darab nem idegen faj. Hát minimum. Várjál most, vagy 100 év múlva, vagy előtte? Most? Most élne? Tegnap előtt. Most élne, nem olyan sok, tudod. Ja, igen. Hát jó, a az is. A kibaszott uh, az? síró angyalok is egy faj. a Weeping Angels, a kibaszott szobrok. Igen, meg a... igen. Hát ja. meg a izé is különfaj, ez a mosógép, hogy mi a faszom, ami a fő ellenség. Uh, az a... gondolsz? Exterminate. Exterminate, igen, igen, igen, nem a nevüket. Ah, meg. Nem tudom, mi a nevük. De. The... David is, nem? Delek. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. A Borgok a legmenőbbek Úgyis. Borg? Borg. Resistance is futile. Igen, assimilate. Hát, Star Trek-ben izé. Hát igen, az, az csúcsra csak, járott, azt hiszem. Csak, csak, csak, azt <laughs> Nem, v, v, csak a kardász ilyenek. Csak olyan vulcan lennék, hogyha lennék, szerintem. Na most is az vagy, KB. Igen, <laughs> Köszönöm, hogy várjál, várját. Meggyen jólod az, hogy a ricsi is le autvista <gül> Egy hegyesz ki ricsi meg borotvált le a felét és akkor hozad le. Csak egy pszichopata. Így is van egy olyan kurva hosszú szemölök hogy egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni. Te melyik fajhoz tartozom ricsi? Én humán vagyok. M igen. <gül> ez szukhumán. Az utatnak szuk szerintem azt, hogy megcsináltam az, Na jó, és akkor mit mit? Figyelj, milyen számít egyetlen fajnak akkor? Azt mondd meg! Uha, huhaj, Te az undead az faj? A zenéli haladtak? szerintem nem, hát az az lehet egy ló is undead, nem? Vagy, Vagy mondjuk egy undead fél. ló. A akkor a, a, a, a például faj nem? Igen, a, meg a igen, a ott forszékenek, nem egyébként? Vagy ilyen Át Hát végül is a faszom tudja. Hát egyébként különfaj, nekronok... de... Én nem, nem, én nem mondanám, mm -hmm. hogy mit tudom, hozok most egy undead mage-et is, akkor mit azt az van ilyen. Az még egy lich. Arra akarsz rávilágítani, hogy általában az RPG-kben a faj megjelölés igazából fasság, mert csak valami plusz értékhez ak akarunk adni lore hátteret erről mm. szó. Szóval Ugye az, mint a cast, csak még egy kis mm -hmm. skin. Még egy dimenzió. Vagy igen. Mert simán lehetne lásd például a Savem be ott nemzetenként el lehetett rendezni, úgymond a fajokat, és ugyanúgy mindenki ember de bónuszokkal járt. Ez a faj nemzet az szóval igazából amit szeretnél, amit kitalálsz, és azt meg tudod valahogy klasszikálni, az egyik legegyszerűbb megoldás az, hogy tényleg egy egy másik biológiai forma, de amúgy azt, amit el akar érni játéktechnikailag, azt meg tudod magyarázni máshogy is. Csak azért, uh -huh. hogy legyen egy plusz spin a karakterembe. A te smsz az ez nagyon jó példa erre tényleg, hogy végül is mit értelmezünk fajnak, mert a nemzetek azok gyakorlatilag egy a fajok is lehetnének, vagy hát azok is. De. Az, akkor egy ember származásának van, Köze mondjuk az intelligencia értékéhez. Hmm. Nem tudom. A van. szerepjátékban igen. A szerepjátékban igen. A szerepjátékban, igen. És mert hittem, hogy, hogy akár vámpírokra, vagy vérfarkasokról is eshet szó, akár mondjuk a verdő nem tudom, hogy azok mondjuk. Azt még lehetne, nem fajnátelezném már? Az már inkább egy kaszt, vagy talán Á, még valami nagyobb. Ott a spin az például a vámpíroknál a klán. Uh -huh. Így van. Fedezik ezt az egészet. Igen, az Szintén, lesz a faj. Mondjuk ott egy kicsit furcsább szerintem, tehát ott te úgymond a kasztod és a fajod. Egyszerre a klán, nem? De, a, de. A, a, a, igazából azt úgymond hozzá fe, nem is lehet nagyon jó megfeleltetni az már. Inkább, inkább kaszt lesz egyébként a vampireből. Tehát de, de mondjuk mi lesz a különbség? Mert... Mondjuk az tehát, hogy ez e, megint ilyen háttérmagyarázat, tehát a fajod az, ami egy adottsága a karakterednek, a karaktered azt, a klassza az, amit tanult, úgy van. Uh -huh. Akkor azt az inkább ilyen a lehetőségeidet mutatja a faj, meg az adottságaidet? Hmm, ez érdekes, amúgy igen. Hmm. Tehát akkor igazából mint a való életet. Úgy. Úgy. Igen. Ez, ez egy Na. ilyen adás. Tehát <gül> <gül> hát, az, az, az igazából azt mondod, hogy ha fajt választasz, akkor igazából egy pörköt választasz, vagy valami ilyesmi, és akkor kapsz körülleges képességet utána a szerepjátékban, meg ilyesmi. Igen, és az, az később az általában már nem fog. Rá, az a, mondjuk a karakter megalkotásakor lesz valami valami változás, de mondjuk kevés olyan játékot ismerek, vagy nem is teszem be, és mondjuk a nem tudom, a szintlépéssel, vagy a tapasztalatgyűjtéssel esetleg a, a fajodnak a képességeit tudod kibontani, tehát ott, ott, ott nincs csak már lehetőségek, hanem ott az tényleg egy adottság. Tehát akkor vi, tehát a, most... Ak Vannak ilyenek, nem? Van ilyen, hogy, tehát hogy a, ahogy szinteződik úgy a... A fajod által nyitott adottságok jobban kinyílnak ilyen is. Repülés például meg hasonlókat azt hiszem lehet a DND-ben, uh -huh. vagy nem. Valami a Dragon Ballnál úgy rémlik, hogy oh. valamelyik másiknál lehet, hogy van, hogy tudsz repülni egy idő után. A dd -ben, ben van egy olyan faj, például a. Mi az? Simik Hybrid, ez a Ravnikás. Mm -hmm. az például egy idő, tehát hogy az a lényege, hogy folyamatosan alkalmazkodik ez a faj, és hogy ilyen mesterségesen létrehozott faj, és ahogy fejrődsz, ahogy erősebb vagy, úgy tudsz alkalmazkodni még inkább. Ez azt jelenti, hogy például egyszer csak kinő a szárnyad, Most túlzás, amit mondok, mert inkább ilyen vízi lények. Tehát negyedik szinten felveheted azt, hogy... Most már kétszer gyorsabban dugszol, meg ilyenek. Én találtam valamit. Oké. Okay. Tehát, hogy annak van később is játéktechnikai kihatása, de, de hát két szemszögből tudod nézni, hogy milyen fajt választasz szerintem egy szerepjátékban, hogy vagy játéktechnika, vagy crunch, vagy melyiknek tetszik a fluffja. No. Érdekes, hogy amúgy az emberen kívül minden. <kül> Az emberen kívül szerintem minden fajt így beraknak, hogy hogy viselkedik. Egyébként ezt akartam én is mondani, hogy alapvetően, amikor lekrálod a karakteret és választasz egy fajt emberen kívül, akkor azért, azért az orarak, hogy mit tudom, hogy választasz neked egy jellemet, vagy ilyesmit. Tehát, hogy szerintem az, az hozzára, hogy hogyan játszol utólag azzal a játékkal, nem? Azzal a karakterrel? De azzal a karakterrel, bocsánat, igen, az a karakterrel, igen. Ja, tehát ez egy kicsit. Mondjuk ezt de Mass Effect-ben magyarázták el nagyon jól, szerintem. A faj elméletbe belemenjünk. Uh -huh. Mondjatok! El, izé, tehát, tehát ott azt mondták, hogy minden fajba vannak idióták és zsenik. De első ránézésre egyszerű megmondani egy fajról, hogy melyik. nem tudom, megvan -e ez a jelenet, amikor ezt mondják, tehát hogyha... tehát hogy a... jobban működnek a sztereotípiák uh -huh. a legtöbb fajnál, abban a galaxisban Ki, egyetlen kivétel az ember, arra ránéz és nem tudod megmondani, hogy mi a fasz lesz ő ugye, Mass Effect-en mindenki Salarian, milyen, gyorsan beszél, okos és ennyi Kroger milyen, dühös, meg fog baszni. Nem feltétlenül van igazad, de nagy valószínűséggel igazad. Ez ja. a... Ott így magyarázták, hogy az embereknek sokkal genetikailag sokszínűbbek, mint a többi faj, ezért nálunk nehezebb eldönteni. Ezért használták az embereket genetikai kísérletekre. Hm. Hm. Jó. Csak, é, a, és... Ez egy ilyen furcsa, hogy az úgy megragadt ez a gondolat ugye a többi szerepjátékban is, úgy úgy mindenfajt így be tipizálnak, hogy ez így viselkedik úgy. Az nem jelenti azt, hogy nem viselkedhet máshogy. Igen, igen, igen. Törp a törp az borcos, a izé, az elf az, mit tudom én, jános akartam mondani, de felsőbbrendűnek a... érzi magát. Igen, fabasszó, izé, hippi, ezt akartam mondani. Ugye? Hm. Lehet. És én ezt mondanám. Tehát, hogy attól még nem feltétlenül visel, de a sztereotípan működik. De ez ugyanaz igaz, mondjuk 7 nemzetekre is. Igen. Hogy ránézel és megmondod, hogy vajon... Tehát, hogy kiderül, hogy mi a származása, akkor valószínűleg így fog viselkedni. Mm -hmm. Ennek inkább kultúrák sokkal és... Eh, ah, virt stuff. Nem tudom, hova akartam kiukadni ezzel. De, de, nem tudom, de amúgy de, de, de azt nem tudom megmondani, hogy miért ez van, hogy... Mindig az emberre a legtöbb szerepcetig azt hogy bármi lehet, érted? Versatile, ez a még... Egy, egy első az az is Mindet hozzá képest szoktak úgymond így hasonlítani, tehát hogy az lesz, nem kap mondjuk semmire bónuszt. Én várom én, én azt, hogy... A, ami eléggé nagy traction-t szerzett, hogy igazából lehet, hogy az univerzumban az emberek az orkok. És mm. ha ebből a szempontból nézed, úgy sztereotipizálod, hogy az emberek az orkok, a többit már máshogy lehet megállapítani, máshogy lehet sztereotipizálni. Mert, hogy az emberek az orkok, mert hogy szórakozásból verekednek? Öh, meg a szórakozásból mérgezik magukat, hogy yeah. már percig jobban érezzék magukat, mm. vagy El, elmennek megölni az embertársaikat, mert ö, nem tetszik a, a kitalált barátjuk. Meg kitetszik magukat az, az, az radioaktív sugárzásnak, hogy már más álnyalatú legyen a bőrük. Ez mm. <síns> akkor vév... aztán maradod még? De. Jó. I desire star damage. <laughs> Igen. Az, Igen nem... szomorú leszel, hogyha nem kapsz elég csillagközi radioaktivitást. <laughs> az nem <a> radioaktivitás, az <laughs> a hullám, de jó. érted. <laughs> és én még azon hogy, hogy a fajnak nevezik, de egyébként meg kasztak számít. Azt, ha jól tudom, hogy nem tudom, ha e róla a régi, ős-régi D&D-ben az, hogy elf vagy, az nem a az a fajod volt, hanem a kasztod igazából, tehát hogy nem azon, hogy egy, egy emberharcos vagy, hanem harcos vagy, vagy elfagy. Ez még a Greyhawk era, nem? Ez a még uh -huh. a legeleje. Réges régió eser, uh -huh. egy ODND. Ah, mert ott még nem járt a játék technika, kelljen már. Aha. Uh -huh. Ott ja, volt szerintem ott, ott, ott még ez nem volt gondolva teljesen, majd, hogy... Meg az egyébként, egyébként az is ugyanúgy sztereotipizál, mert, mert később is mondjuk a, a DND 3-ban a, a tündéknek az ajánlat a varázsló, és akkor azzal tudsz jól fejlődni. A, hát igazából nem, nem egészen, de de akkor is ki van mondva, hogy arra jók. És akkor... És, ez csak egy erősebb sztereotípia, hogy nem is mondod meg, hogy mi... Mi a kaszt, hanem az úgy egy, egy az egyben meghatároz téged. De ugye most egyébként, ez, amit Métai mondott az előbb, én azóta ezen gondolkozok, hogy hogy igazából az összes faj, mondjuk, hogyha a nézzük mágus kap valami pluszképességet, hogy éjjeli, látás vagy nem tudom pontosan, hogy nevezik, teljesen mindegy, viszont ugye a, a... az ember nem kap semmit, viszont neki meg ott van az a buff, hogy konkrétan az ember bármi lehet. Tehát, hogy... hogy... Na ezért gondolsz lántra, vagy mit, mire, hogy bármi lehet? Hát de, lehet. hogyha embert kezdesz, akkor az összes klasz kihasználhatod. Miközben az elfinél ott van, hogy nem lehet mondjuk ez, meg ez, meg ez, meg mit de tudom, mág, a törpe nem lehet ez, meg ez, meg ez. ez mágus. Má mágus. Mágus például. Limitál volt, hogy melyik faj, melyik asztal. Igen, igen. És hogy alapvetően most ezen gondolkoztam, hogy akkor a, a human, vagy az embernek meg akkor ez a különleges képessége, hogy ő meg bármit válaszhat igazából. Mhm. De, de, tehát egy ez. dnd is ez a különleges képessége, hogy bármi lehet. Aha. Tehát bármire szakosodhat, nem? Bármiben lehet jó. Nem lehet, ez olyan jó, mint mondjuk egy.. E, egy elf, aki teljesen Dexterity Buildre ment, de bármiben tud jó lenni. Csak le, nem tudom miért van ez. De amúgy meg ez. De azért van, mert az alap, mindig az ember az alap. Igen. Az case. ennyi. A... Hát az, az, én... a, az a kontrollcsoport ahhoz megy a plusz, ahhoz megy a a minus. Aha, Szó, szóval ahhoz képest balanszíroznak mindent. Viszont azért elég púsít egyébként, hogy... hogy mit tudom én, az elf az kapcsoló plusz dolgot, jó, nem csomó plusz dolgot, van plusz dolgot, az ember meg igazából nem kapja, megkapja be. Tehát érted, hogyha... Meg még sokáig is élnek, szemetek. Igen, tehát hogy, hogy, hogyha mindmaxzolsz, vagy valami hasonló, akkor nem az embert gyakorlatilag. Hát... Most fején találod a szögét. Szerintem a, a minmaxolók a vérpistikék, azok sose emberek. Hmm. Egyébként lehet, mert mondjuk például a D&D-t megnézzük. Jó, valószínűleg nem csak elmondom, hogy mire gondolok itt. A D&D-t ha megnézzük, akkor... Az ember az kap egy plusz uh, fítet. Uh -huh. mm, és lehet, hogy azt mondja, hogy a, nem tudom, a plusz egy, nem tudom mi helyett, a plusz egy fit, az, az, az, az, az táposabb tud lenni. Mert pont az kell a biethez akár. Értem. Értem, értem. Jó, mondjuk a D&D meg az is, hogy a, ő is kap plusz adottságokat. Még, hmm. az, tehát az ember még kap plusz egyet mindenre? Van egy ilyen? Hmm. Aha. Mondjuk az öt, öt elbe például az van, igen. Amúgy um, ott az ember szerintem egy kicsit op <gül> Vagy nem tudom, mert... Szerintem is. Uh, hát de ott, ott, de, ott... Mert egy másik faj plusz kettőt, plusz kettőt kap kettőhöz, mínusz egyet, mínusz kettőt máshoz. Igen, de ő eset. meg az, az a faj meg kap él látásfegével ilyeségeket. Nem, kap mínuszt. Nem kap, minősz DnD-t. 5-ben egyik fajsa szerintem, vagy igen? Nem kapnak. Én kap. nem kap, minőszert. kapnak. Jön, vagy? Nem? és akkor még... Plusz... A DnD 3-ba kapnak, minőszert szerintem, 5-ben egyik, hogy nem annyira volt jellemző. Mindegy. a lényeg az egyébként, hogy a e PC ez már nem kapnak minőszert, hát. hogy fájjon. Nem, nem, az az az... az Ott az ember az, az annyira ki van maxolva, szóval, hogy tökéletes legyen mind, hogy tudod, hogy... Nem, az, nem, az azért, mert PC játék. konkrétan. Én, az, én, az, én arra nem. gondoltam, hogy érted, annyira ki van Maxon, hogy teljesen tökéletes lett, meg balanszírozott, meg ilyesmi, hogy... Ne, hát én, de Ne. Én nem tudom, miért kell túlbalanszírozni egy szerepjátékon? Hát mert, hogy mert... mindenki számára, hogyha izét akarsz csinálni valami hülyeséget, akkor akkor is legyen értem, hogyha mit tudom én, valami... Hát én... Félszerzett 6 hatosnak a csinál, akkor is legyen értelme. Nem tudom. Ez, ez így nem nekünk szól ez a balanszírozás. Nem azoknak, akik jobban szeretik a kráncsot, Mi azért nem vagyunk egy ilyen kráncsosban, de, de vannak, akik tényleg így nagyon rá vannak állva erre, és így nagyon szeretnek erről témázni, meg beszélgetni, hogy akkor hogy mennyi az esélye, meg százalékuk, meg akármi. Meg hogy ilyen lehetetlen build-eket Én szeretem a kráncsot. Te szeretem hmm. a kráncsot? Én imádom a crunchot. Én... Jó neked! így egyet! Vigyá valamit! Egy jó crunchot! kicsit, de, nem majd... de, de ez, hogy a, a fajok kihatása a crunchra... Tehát most erről van szó, nem? Aha, de... Hát, hogy... A, mint maxolók biztos ki fogják választani. Így, hogy még negatívot csak kapnak a D&D-be! Az meg már végképp nem balansz. Szerintem. Kivagyik választani, kép, kép, tehát nem, nem tudom úgy kibalanszolni, hogy minden ugyanilyen erős legyen, mert ha minden ugyanilyen erős, akkor mi ez karakter, tehát nyilván van valami, én, nem, valamiféle különbség az... De értetted, hogy az egy... De hogy miért mi legyen olyan? Tehát a, mit tudom én, a warrior az biztos az orka jó, meg mit tudom én, a Varázslóhoz, meg biztos a Dragon King vagy valami ilyesi, tehát hogy az kellnek, mert valamelyik mindegyik jó, de... Tehát, hogy alapvetően szerintem a fajok közt, mondjuk akkor DND 5. edition olyan nagy különbség nincsen, mert tehát mindegyik jó valamire, és akkor nyilván azt fogod választani, hogy min max volsz. Igen, azt, azt tudik. Nyilván azt, azt fogod választani, jó, ahhoz nem lehet, ez a lényeg. Hát, de éppen először nem biztos, hogy ez a lényeg, Mármint hogy csinálhatsz olyan karaktert, hogy nem teljesen jóra, viszont van egy fan koncepcióra, ami így működik, vagy van egy vagy valami. Mm -hmm. nem nem é, é, Már vizionálod a ork Ricsi? Igen, igen, jó, igen mm -hmm. Lehet Működik szóval már... <gül> Hát... Most... Hm. Na hol de tartottunk? É, jobban ér... jobban... Hát a, a... A faj kevésbé szól be a crunch de jobban beleszól a szerepjátékba, az lehet Jobb balansz. Várjál, még egyszer kicsit el a fonalat, mond még egyszer? Tehát hogyha jobban beleszól abban, hogy hogy kell játszod a karaktert, mint az, hogy milyen számokat ad hozzá, ez lehet jobb balansz így fajválasztásnál. Hm. Engem azt akarokat érdekelni abszolút, hogy jó az, hogy milyen statokat ad az annyira nem. Vagy hogy hogyan kell kihetszeni. Csak itt meg megint ott vagyunk, hogy akkor minden faj egy sztereotípia. Igen. Jó. Ja. Hát, ö, én, igen. De én itt, én itt én arról beszéltem egyébként, hogy ugyanúgy csinálhatsz X-ből bárdot, meg Y-ből is bárdot, csak Y-ből jobb a bárd, mert mit tudom, kettővel több van, vagy valami. Tehát, hogy... Na, nem tudom, hogy mire akartam kijutni, elfőtt az agyam. Szerintem arra akarsz kijukadni, hogy nincs értelme mással csinálnom bárdot, csak az, azzal, ami, ami hát megéri Már a technikailag is. Mert a másikkal csak hátrányba lennék. Hát igen, de értem. Igen. Igen. Na, menjünk inkább a következő kérdésre. Ahogy elképzésem is meg a következő kérdés. Mi volt az eredeti? Mi volt az Nem tudom, de szerintem a hogy kanyarodtuk, most végmentünk a négyésem, meg az ötépen. Nem? Igen, szerintem hat, az utolsó honnan nem? A 4 ezt úgy csak érintőlegesen mentünk, de szerintem már nem, annyi, nincs bort? benne annyi, hogy... Szóval szerintetek rassznisnek a szerepjátékok? <gül> <gül> <gül> igen. Igen? Viszont uh -huh. a, alapvetően úgy gondolom, hogy igen, főleg mit tudom, ez a régebbiek, viszont akkor még ugye máskor volt, és akkor nem volt ennyire belemérsve. Nem, nem, nem. Nem? nem? Nem máskor volt, ugyanúgy. Nem. Nem tudom, hogy van. Régen szerintem rasszistább volt, de akkor nem volt az még rasszista. Igen, tehát az még nem számított ég... rasszistának. Én azt mondom rasszista, de nem feltétlenül... Baj. Nem úgy. Nem, nem bár bár én mi? Én. Nem baj. <gül> mert, ahogy amit eddig beszéltünk, hogy a fajok egy-egy sztereotípiák, és azt játszott ki, és még játéktechnikai technikai megkötéseik is vannak. Ez igen, rasszista, de ez egy olyan rasszista, ami meg van mm. Hát És képzeld el, hogy mondjuk ugyanezt ezt em az emberek közül rast rasszt, és ott is kapsz ha? rá bórazzukat bizonyos dolgokra. Mert hmm. ne, nem. De. de. De most beszéltük meg attól függ, hogy milyen játékkal játszunkban, a Seven pont így működik. Igen, de ott az nagyon pc van nem mondják azt... Jó, én értem. szíri a bőröd. igen, le van írva, hogy bármilyen lehet, és ez azokban csak a kultúrádból ered, amit kapsz. De akkor ezt így nem választottuk körülön, hogy kultúra meg faj, érted? Mert lényegtelen igazából, mert tök mindegy, csak még egy lényere. Igen. Tehát, hogy rasszista, persze, az. igen. Mert, csak. Ez, de teljesen független ettől az egésztől. Mert hogy igazából csak még egy légy a karakteralkotásban is kész. Ez ugyanaz, mint hogy akkor, mivel vannak karakterkasztok, akkor az klasszista. Hm. klasszista. Úr, istem, mekkora! Ez a poyak készültél. Nem. Azt hittem, azt hittem hogy az így előre, hogy ezt majd az elvetem. Ö... De, de, de persze, ha azt akarjuk mondani, akkor az. csak. Ha be, benézel az RPG mögé. Nem ez a. nem hiszem, hogy ez volt az alap hanem az tényleg, hogy a karakteralkotáshoz még egy. Ugyanez, mint a background packagic. Mm -hmm. Vagy a. Ezért, a rug trader, ott mindenki ember, az még a legraxistább emberek a világon kell játszott. Szóval. Hm, most igazából tehát az van, hogy igazából rasszisták, viszont okkal rasszisták, és nem kell, hogyha választasz egy, egy fajt, akkor nem muszáj úgy kiátszanod, hanem nem tehetsz a rasszizmus ellen igazából. Hogy ne, ne tehát hogy no. ne az az előítélet, meg a, ne az a... Tehát beindegződ is legyen, ahogy egyébként, amit megformál. A, úgy lesz rasszista az adepjáték, ha belerakod. Ért, igen, értem. Igen. Igen. Ha te vagy a rasszista. Uh, és most azon gondolkozom például, hogy lenne, Len, lenne egy ilyen modern világ, és akkor te választod, mondjuk nem tudom, azt választod Fajnak, hogy Francia, és akkor ebben kapsz plusz egyet a karizmára, vagy ilyesméhez ez és te lenne? A lázadásra, vagy valami ilyesmire? <laughs> Utcai harcra. Most, hát, most, ha a Svájcát akkor két extra anyanyelvet választod. Most. Most a montány karakteremet? Mm. Aki igen kapott plusz egyet a panásra. Nem gondoltam rá, de akkor beletrafáltam. Tehát, te te, hogyha a, a, a, a, a, a svájci vagy, akkor alapból kurva gazdag vagy tört, történjen bármi, vagy? Mm. Nem, hát több anya nyelved van rögtön. Nem, vagyok, svájci nem. albán vagyok, akkor, akkor, akkor is gazdag vagy. vagy. A, akkor is a gazdag vagy, de nagyobb a resourceful nekem, tehát mm. hogy jobban feltalálom, Jobb az okosba megoldód. Nem, akkor az magyar lenne, nem? Tehát, hogy ja, stint, stét, find your keepers Hopp, ez itt találtam, ez az, az enyém. Find your Igen. Akkor, Gicsi, a következő karaktered egy mindmaxzolt romántól, vagy? volt <sítható> <Mindmaxzolt. sítható> Nem, magyar magyartól, vagy lesz Orbán Viktor gyakorlatilag. <sítható> Na, oké, mindjárt igen. Most az jutott eszembe erről a rastista hogy a van kimondva, hogy igen, mikor megjelentek a mindenféle fajok, akkor a hagyományos rasszizmus az így hát szarult, mert kit érdekel, hogy milyen színe van a, a szomszédodnak, a bőrének, mikor feletted a lévő fickorak, akkor a tenyere, mint a fejed. Ah, igen, hát, jó. Milyen jól uh, értették a sradóra, sok az ember uh -huh. elme működését. Hát, hát ez volt ezért a is. Aztárom, hogy jöjjenek a zufók, vagy ezt nem érték be a zufókat, mert hogy itt egyből így világbékek lenne a földön és kezé. Menjünk és legyünk. Amígy pont ezt akartam mondani, hogy ilyen a függetlenség napjában is konkrét a világ béke lett, am, amit megjelentek a zufok. <laughs> ez az, az ilyen a vagy az ilyen törzs szellem. Mm. Tudai, vagyunk, mi meg vagyunk, vannak Igen. ők is a E, e fog a világ, az ember spít, ugye. Belosztani a világát. Ján. Szóval utolsó szavakat kérek, rasszisták a szerepjátékok? Az, hogyha hogy azzá teszed. Csak a, a te ez Na jó, valakinek valami az e? való? Tünde koncentrációs tábor. Igen. <laughs> Igen. Amúgy a tündéket ki <laughs> Tehát, hogy neki is írtották. Nincs neki. Ah, Jégóriások sincsenek. Tudom. Igen, igen, igen. azt akartam kérdezni, hogy találtál már tűnténc. Ez Ja, igen, mint a Szentpatrick meg Írországból üdöztek el kígyókat. Igen, ahogy. De Írországban úgy nincsenek is kígyók. És oda? De kígyók. Oh, yeah. yeah. You are welcome. <laughs> Te akkor Szent Patrik Magyarországról is kiűzte a kígyókat? Nem? Magyarországon vannak kígyókok. Nem, nem vannak, vannak. Hát, viszont vannak. Uh -huh. Kígyók. Nem? Van. Már a sikló. Mi... sikló. em izégen. Az Budai Várban is. De azok fejek a siklók. Siklók jó, aranyos. Tiszt. Na jó, mit szóltok, hogyha lezárom? Mit? Jó. Vesztettem. Vesztettem. Szóval... Köszönjük szépen minden nézőnek, hogy meghallgatott minket, ez egy élmény volt. Uh, ha tetszett az alás, akkor iratkozzatok fel, támogatotok minket, egy like meg egy kommentel, meg ilyesmivel. Tudtok nekünk e-mailt írni a 01 podcastgmailcom a természetesen ez végig betűvel van, van egy discord szervünkről, ahol szívesen látjuk, hogy csatlakozol, mert ott néha egy írunk dolgokat, nem sokat, de néha igen. Uh, és hát fel vagyunk YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-on, és az összes létező podcast hallgató platformon, ami az egész univerzumban létezik. És hát köszönjük szépen, hogy itt voltál, sziasztok! Köszönöm